Издателство Бяло братство Чете Мария Кисова Ние поднасяме словото на учителя на всички братя, чието души са затрогнати от любовта, чието разум е озарен от знанието и чието дух се радва на пълна свобода. Защото само оня, кой казва учителят, чиято душа е затрогната от любовта, живее. Само оня, чието разум е озарен от знанието, носи светлина. И само оня, чието дух се радва на съвършена свобода, може да се нарече истински човек и брат на човечеството. Живот Извор на живота е любовта. Любовта носи пълния живот. Животът става реален, когато човек познае любовта. Ако човек не разбере любовта, не може да разбере и живота. Ако не разбере живота, не може да разбере и времето, в което той протича като непреривен процес. Ако не разбере времето, той ще изгуби музикалния ритъм на живота и ще изпадне в ред дисхармонични състояния, които ще го направят нещастен. Най-великото нещо извън любовта е животът. Животът е плод на любовта. Но любовта и животът не са едно и също нещо. В живота постоянно се извършват два процеса. Единият е процес на съграждане, а другият процес нарушение. В любовта тия два процеса не съществуват. Тя е нещо чисто и единно. В живота обаче има диференциране. Животът без любов няма никакъв смисъл. Такъв живот е върволица от страдания, от падания и ставания. Животът не може да се прояви без обич. Живот без обич няма. Първият път, по който животът тръгва, е обичта. За да покажеш, че живееш, трябва да обичаш. Смисълът на живота е в това. Да обичаш и да те обичат. Животът Представлява усилие на духа да се прояви във външния свят, към периферията. Когато духът се прояви на периферията и започне своята работа, казваме, че животът се изразява в своето елементарно състояние, като временен живот. Временният живот обаче е само сянка на живота или най-малката проекция на целокупния живот. Вечният живот съдържа безкрайни възможности, той носи всички условия за разумно растене, а под целокупен живот се разбира общата мирова душа, която се проявява в цялата жива природа. Нашите души са части или удове на тази велика душа. За да се прояви великият принцип на живота, той трябва да приеме каквато и да е форма, съответна на неговия стремеж и движение. Стремежът – това е разумният вътрешен подтик, а движението е физическия му израз. Животът обаче не се проявява само в една форма, той се проявява в безкрайно много форми. Когато повече форми се съчетаят и образуват една по-голяма форма, казваме, че животът е разумно организиран. Тогава всички форми имат стремеж да дадат израз на тази по-висока форма. Животът никога не се прекъсва. Той вечно продължава. Външните форми се разрушават, ала животът вечно продължава. Нищо не е в състояние да го разруши. Животът е по-силен от смъртта. Той е свободен, неуловим, непреривен. Той не спира. Той непреривно се влива вътре и изтича навън. Защото ако животът не се влива вътре и не изтича навън, човек не може да се свърже с околната среда. Животът, който е в нас, е съвършен. Удоволствията, страстите, неправилните мисли и чувства ограничават естествените прояви на живота. Животът може да бъде само добър. Лош живот няма. И когато се казва, че животът трябва да се подобри, това е погрешна идея. Сам по себе си животът не е нито добър, нито лош. Живота може да има примеси, но той нито се подобрява, нито се влушава. Животът излиза от Бога и се възвръща към Него. Затова Той по същина е абсолютно чист. Измененията обаче, които се внасят в живота, те именно докарват лошите последици. И тогава се говори за светски живот, за духовен живот, за временен и вечен живот. Ала животът сам по себе си не е нито светски, нито духовен. Когато животинското живее в човека, животът става светски, а когато разумното живее в него, той става духовен. Защото животът на човека се различава от живота на останалите същества по своята разумност. Думата живот всъщност подразбира разумност. Дето няма разумност, няма и живот. Дето има разумност, даже и най-слабо проявена, там има и живот. Разумният живот е живот на безсмъртие, живот без страдания и мъчения. Този именно живот е дял на човешката душа. В него всичко се проявява на своето време. В този живот няма смущения, а постоянна работа. Животът сам по себе си е един. Физическият живот, духовният живот и божественият живот са три велики прояви на целокупния Единният живот. Те се различават по своите начала, по своите обекти и по своите цели. Физическият живот постоянно се изменя и променя. Той е живот на повърхността на водата, на морските вълни. Духовният живот се променя без да се изменя. Той е живот на морските глъбини, на вътрешността на морето. А Божественият живот нито се изменя, нито се променя. Ала всички тия прояви на живота са тясно свързани, те са части от едно цяло. От целокупния, безграничен живот. За да разбере човек живота и да бъде полезен на себе си и на другите, трябва да започне от физическия живот и постепенно да отива към духовния и към божествения. Който не обича физическия живот, не може да има никакво отношение към светлината, защото в физическия свят е складирана енергията на светлината, в растенията, в плодовете. И хигиената на физическия живот започва с правилно използване на светлината, складирана в растенията и плодовете. С други думи, тя започва с правилното ядене, а яденето е предговор на физическия живот. Тъй както предговор на духовния живот е музиката, а предговор на Божествения живот е молитвата. Животът е съкровище, което трябва да се пази. Пази го чрез мъдростта и нека истинското знание, което проистича от нея, да му бъде охрана. Остави го да тече свободно от великия извор – любовта. Освети го чрез истината. Света на абсолютната разумност. Освети го чрез истината, която дава свобода на живота във всички направления, защото и животът си има своето зазоряване, своя изгрев и своето пладне. Зазоряване на живота, това е любовта. Изгрев на живота, това е мъдростта. Пладне на живота, това е истината. Зазори се в живота, напъпи. Стани, изправи се на нозете си и почувствай, че си свързан с всички същества на земята и небето. Изгрей живота, разсъфни се и вържи плод. Достигни неговото пладне, узрей. И когато се издигнеш до пладнето на живота, ти ще опиташ великия му смисъл, благия му плод.